«Чи не таке саме, як корчмареві горили? Мотузок на шиї і подалі в темний скверик». «То це моєю совістю цікавиться?» – запитав крізь зуби. «Де Ганс?» – голос Михася звучить вимогливо. «А якщо справочне бюро?» Дю тільки заходив до Ганса, його вдома немає. Мужик, який квартирує в нього, сказав, що Гансик пішов вчора, та й з кінцями. Ну? «Що нукаєш? Договорюй. Ви ж вчора були вдвоєм? Леон бачив вас на тролейбусній остановці? Я пішов, а вони засталися, нервово пересмикує плечима Леон. «Он вона що?» Вони вже зрослися з думкою, що Верівел і є тим самим маніяком, який трощить голови бідолашним клієнтам Георга. Знали б вони, якого дідька я зв'язався з ними, і що мені потрібно в цьому кафе, вік би його не бачити. Ганса вчора забрала швидка. У нього зламана ключиця і обчухрене вухо. Защита його аж позадкував Леон. «Я знаю, за що!» – пополотнів тютюлька. «Ганс сказав мені, що піде шукати гроші коляна. І, навірно, знайшов. А вирівел – заткнись!» Я напружився, помітивши, як Михас із танкістом подалися вперед. Ганс грошей не знайшов. На нього в будинку хтось напав. «Хтось!» – хижа, блиснув очима в ока. Кому ти мозги компасіруєш? А вони у вас є? Бачите, дуже умний. Ліва щока Михася засмиклася, ніби її торкнулися оголеним електродротом. Може, віддіюємо в сторону, поговоримо? Що стоїш, як укопаний? Нема мені про що з вами говорити. Я пильнував у Михасові руки, щоб не сталося ніяких несподіванок. Поки ви не побачитеся з Гансом, я й слова більше не скажу. Опа, танкіст, зловісно крекнувши, кинувся вперед. Але дістав добрячого стусана межі очі. Заточився при цьому так широко розставив руки, що Михасеві й тюльці дісталося по зубах. Вони заматюкалися, але в останню мить вхопили танкіста за Лахманину яка була колись сезонним пальто, і не дали йому приземлитися. «Хенде-хох!» – пролунав знайомий голос. «Перепили чи не допили? Чого чубитися?» «Ганс!» Голова забинтована, з-під піджака накинутого на опашки, видно зігнуту руку, прив'язану мотузкою до шиї. Прийшов додому, намагався усміхнутися Ганс, а мій квартиран каже, що мене братани шукали. «Тільки чо це ви морди один одному квасите?» «Та ми з ніяковіло з зиркав, то на Ганса, то на мене михась. Ну, трохи, якось вийшло. Ти чого це ви «А що?» Верівел не розказав, здивувався Ганс. «От такої». Я вчора цілий день у лікарні, вас виглядав, ждав, що прийдете. Та тервець урвався, взяв і втік. Там така тоска, що, мовчите, очі повітрящали. Верівел, хоч ти щось скажи. Ці таргани подумали, що я тебе вчора заколбасив, от і вирішили мені темно влаштувати. Ганс, видно, хотів зареготати, але пришити в ухо, певне, дуже боліло, і він тільки якось кумедно витягнув губи. Фу, братва, ви що? Білочка хопанула. Це вирівела хотіли закобасити, а мені дісталося. Той гад так і сказав прощавай, вирівел. Жалко, що темно було, не розглядів його вивізку от йо ё-моё, сплёваю, мыхась, ты уже варевел того, мы ж за Ганса братана».